الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم وتسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبركة الله جل وشانه قدر نسيمة صلاة السلام نبسلني الله محمد الله صلى الله عليه وسلم تاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّهَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمًا Ovi koji vjerujete, bojite se Allah, جلل شانuhu, istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i odani koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo da subhanahu wa ta'ala ne što više vremena u našem životu, provedeni sa Kur'anom i družajci sa Kur'anom i sunnetom Allahu Khusanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo sa komentarom jedne nove kur'anske sure. Ili, tačnije, kao što smo to već najavili, sa tumačenjem, sa tefsirom, sa komentarom sure Al-Kahf. Sure Arke, koja u prijevodu znači većina. Ovo je najduža kuranska sura koju smo do sad tumačili, odnosno sa čim tumačenjem počinjemo. S ove kuranske sure do sada koje smo tumačili, bile su, da kažemo, relativno kraće sure. Međutim, ova kuranska sura je inače jedna od dužih kuranskih sura, I večeras, uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, počinjemo sa komentarom ove kuranske sure. Moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nam podali ustrajnosti, pa da je isto tako završeno. Na samom počinjetku, odma se postavlja pitanje, odnosno da postavimo pitanje, zašto baš sura El-Gahf? Zašto tumačimo i zašto smo počeli sa tumačenjem ove kuranske sure? Draga, vraći ova Kur'anska sura kao što znate i kao što to činite je Kur'anska sura koja se češće uči. Jer je od sunnata Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam da se ova Kur'anska sura uči petko, Da se uči svakog petka. Znači, kao što ćemo vidjeti, pohvalno je da se ova Kur'anska sura prouči u dan petka ili u noć petka. Znači, ono što kod nas narod kaže u oči petka, odnosno u noći petka. Znači kada četvrtak na večer, kada nastupi akšam, tada po šariatskom računanju, tada nastupa novi dan. Od akšama nastupa novi dan. I onda kada, na primjer, u četvrtak kada nastupi akšam, tada počinje noć petka. Znači to se računa, znači dan petka, noć petka i onda dolazi dan petka. Znači od tog vremena, od akšama četvrtkom, posle akšama četvrtkom, O tada se računa petak tako da odmah tada možeš komotno da počneš sa učenjem sure El-Kaf. Znači kao što vidimo, za sigurno možda imaju oni koji ne praktikuju tu praksu Allahov pisanika sallallahu alaihi wasallam, za sigurno ima dosta oni među vama i oni koji nas slušaju i oni koji će nas slušati, koji uče svakog petka ovu kuransku suru, pa bi naravno trebalo da se zna značenje toga što se uči. Jer, draga vraća, jedna od osnovnih stvari koju treba da znam jeste, jedna od osnovnih stvari koje je bila kod prvih generacija muslimana, kod pravi muslimana, jeste da su oni uživali i osjećali slast prilikom učenja Kur'ana onda kada su znali šta uče. Znači, to njihovo uživanje I osjećanje slasti priliku mučenja Kurana. Što se naišli na više mjesta. Znači to bi, to je bivalo. I to biva onda kada čovjek zna značenje onoga što uči. Jer kako će čovjek osjetiti slasti? Ako uči nešto, međutim ne zna značenje toga. Ne, nego čovjek mora da zna značenje onoga što ga uči. I onda priliku mučenja toga. Da se sjeti da ima na svom umu što to uči. Ondači čovje kusjeti tislastu. I zato kaj jeb njerir atabari. Jedan odna je poznat i mufassira, komentatora qur'ana, kujemo ko na adimak šiikhul mufassirin. Šiikh mufassira. Profesor mufassira. On je govorio, wa inni la a'jabu. Govorio je. Inni la a'jabu mimman qara' al-Qur'an wa lim ya'lam ta'viilahu. Kaj je jasa uistinu čudim. Kaj je zaista čudim. Onome kuj uči qur'an a ne zna njegovo značenje. Kako on može da uživa, kako on može da osjeti slast prilikom tog učenja Kur'ana. I zato, draga vreća, mi s ovim podstičemo, nije da kažemo, ne tobe Arabi učiti, jer možda ne znate arapski jezik, možda ne znate znanje, pa, a možda ne znate značaj pa nemojte mojte učiti. Ne. nego s ovim podstičemo da čovjek, pogotovo mlad čovjek, svoju mladost potroši, da bi stekao taj užitak. Jer čovjek, tra, čovjek musliman, takav reću, musliman, traži imanski užitak na ovom dunjaluku. Čovjek ne traži užitak na ovom dunjaluku koji je u haramu, da Allah je našanu sačuvao. Nego čovjek traži užitak, ali koji je imanski užitak. I zato najveći užitak koji može čovjek musliman da osjeti na dunjaluku, jeste priliku mučenja Korana. Pa zato on kažem, potrute se, prije kod ne zna da nauči koransko pismo. Onaj koji zna Neka nauči pravilno učenje Kur'ana, sa tim da nauči što više može od Kur'ana, a onda neka se trudi koliko može da pročita tefsira, da pročita knjiga u kojima se govori o komentaru određeni kuranskih sura ili kur'anski kazivanja, da sluša predavanje tefsira kako bi osjetio ovu slast. Ne kažem ja vama sada si morate upisati kurse arabskog jezika, svi morate ići u medrese, svi morate ići... Ne, nego svaki čovjek shodno svojim mogućnostima neka uloži svog vremena i svog truda kako bi razumio Allahov džel našavnih ugovor. I zato, draga braća, traženje znanja, traženje znanja, o tome nismo do sada govorili, e, možemo slobodno reći da imaju dvije vrste traženja znanja. Prva vrsta traženja znanja jesu oni ljudi koji sama baš tome posveti, oni koji se nazivaju to tolabe. Studenti, učenici, ili što, se, što je prije kod nas narod govorio taleba. Znači oni koji žele da se potpuno posvijete nauci. Takvi ljudi, oni prisustuju halkama, znači svaki dan uče arabski jezik, uče tafsir, uči, uče fik, uče e, ovo i tako dalje. Međutim druga vrsta što hoću da vam kažem jeste da kažemo, znači oni drugi ljudi. Dači koji nisu rekli sebi da će cijeli život posvetiti nauci, nego oni koji imaju neke druge zanate, koji imaju koji traže neke i uče druge nauke. Takvi ljudi također treba da budu oni koji traže znanje. Međutim njihovo zna... traženje znanja se sigurno razkuje. Pa zato takvi ljudi, znači oni moraju da vode račun od mene, da pročitaju što više literature, da prisustvuju predavanjima gdje se o tome govori. Dači kako svaka esencija može napuniti svoje baterije, da nauči neki komentar nekog novog ajeta. Znači svakodno svojim mogućnostima. Znači nemate osobe kojoj traženje znanja, draga braću, nije obavest. Međutim sada, o tome smo prije govorili, međutim sada ovdje govorimo konkretno kada je u pitanju razumijevanje Allahovog Đerlašanog govora. Kada je u pitanju razumijevanje Allahovog Đerlašanog govora. I zato samo ovo koja smo ovdje pokrenuli, o tome sam, to, to smo spominjali. Zašto smo baš odabrali tefsir? I vidjeli ste Da smo uzimali tumačenje od njih kuranskih sura koji zna, koje znate ili sa kojima ste na neki način vezane. Upravo radi toga da budemo svi zajedno jedna generacija, jedan džamat, jedna omladina koja će svoje, koja će svoju mlado strošiti uz Allahu djelašanu. Pa ne samo da učimo da to bude puko učenje i recitiranje Kur'ana, nego također da znamo to značenje kao što ćemo kasnije vidjeti iz govara sarafa i da naravno po Zatim, draga, vraću, kur'anska sura. Ova kur'anska sura. Sura Al-Kahf. Je također od kur'anskih sura, o kojo je došlo u sunnetu Allahu wa sallallahu alaihi wa sallam više hadisa, koje govore o njenoj vrednosti. U sunnetu zapamtite. Allahu wa sallallahu alaihi wa sallam je došlo više hadisa, u kojima se govore o vrednosti i fadiletu ovej kur'anske suri. A tako, Možemo prije svega vidjeti hadise u kojima se govori o vrijednosti, jer se Kur'anska sura uči petkom. Zatim, hadisi u kojima je Poslanih sallalahu aleyhi wa sallam obavijestio da oni koji nauče određen broj ove Kur'anske sure da će to biti štit od dađala, ako zateknu dađala. I treća vrsta hadisa u kojima se uopšte govori o vrijednosti ove Kur'anske sure, kao što ćemo to vidjeti. Tako je zabiljaž Imam Hakim وصوم مستدرك وبيها قيصوم سنن ودا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الله في سنن صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له من النور ما بين الجمعتين قال صلى الله عليه وسلم قبودي اوتشو سوره كهف بيتكم قبودي اوتشو سوره كهف بيتكم نور لأن الله جلالشانه قداري نور سيدو سلديشيك, سيدو سيدو سيدو سيدو سيدو سيدو وحدث قد يسابي لجمان بيهاقي قصوم ديالو شعب الإيمان تكوجي في سيد الخدرية الله بسانيك صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق قبود يأتشون نداعن بيهدك سورة الكهف تو جمب نور Koliko je između njega i bejtu l to jeste koliko je između njega i kabe. Koliko je između njega i kabe. Toliko ćemo Allah subhanahu wa ta'ala podariti nura. Nisam naišao u komentarima hadisa uh, na neko šire tumačenje ovog nura. Šta se poti misli? Međutim, u svakom slučaju se misli o fadiletu, o odlici koju Allah subhanahu wa ta'ala dadne čovjeku koji izvrši ovo djelo, a to je da provoči suru Kehf petko. Zatim u hadisku koji je za bilo žima muslim koji je za bilo žima muslim o debu darde radi Allaho teala je bu Dawud u svom sunam, također debu darde Allahu Pasanik sallallahu alaihi wa sallam kaže men hafidha ašra ajati min ouvali surati l-kahfi usima minan dađa ko nauči men hafidha, ko nauči naqamit prvi deset ajata sura Kehf Ona će ga saštititi od dađala. Ona će ga saštititi od dađala. I također je došlo u rivajtu, također u muslima, koja nauči deset zadnjih ajeta sure ili genf. To će mu biti štit od dađala. Znači prvi deset ili zadnji deset ajeta ove kuranske sure. Traka braćo, prvo da pogledamo u to i da vidimo šta je to dađala. Mada nećemo o to otići. Oopši. Allahu poslanik, sallalahu alaihi wa sallam, kao što znamo, nas obavijestio o preznacima sudnjeg dana. I imamo velike preznake sudnjeg dana, imamo male preznake sudnjeg Od tih velike preznaka sudnjeg dana jeste pojava osobe koja će se svati držav. Znači, u sunnetu, ste, u sunnetu, vjerodostojnim hadisima Allahu poslanika, sallalahu alaihi wa sallam, se govori o osobi. O osobi koje je poslanih sallallahu alaihi wa sallam nazvao dađal ili mesijahu dađal, osoba koja će se pojaviti predsudnji dan, usko predsudnji dan. Kojoj će Allah šanu upodariti neke mogućnosti, neke posebne stvari, neke nadnaravnosti? Sa kojima će ta osoba odvraćati ljude od Allahu od džalašanu puta? pa se spominje da će oživljavati mrtvi, pa se spominje da će činiti ovo, spominje se da činiti ovo i tako dalje. I također u opisu te osobe, u sunnetu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo da ima samo jedno oko. Da ima samo jedno oko. Znači to je u sunnetu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam osoba. I za vrijeme, pa se ovo za vrijeme, posanika, sallallahu alaihi wa sallam bio je jedan ashab koji je, jel vidio da djava doćemo sljedećem predavanju to A vi sada potražite, Dobro, o tome potražite. Nećemo reći da go pogledaj za sljedeći predavan. Uglavnom usumno doposanega sallallahu alaihi je došlo da je to osoba. Međutim kao što smo spomenuli, nekada davno je bila jedna sekta koja se zvala mu atez koji su zal mu'tazila koji su odbijali sve hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su bili u kontradiktornosti sa razumom po njihovom mišljenju madhafumin sunnatu vel ne može da dođe do kontradiktornosti između zdravog razuma i ono što vjerodostovno došlo u sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa su te osobe odbijale veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa makdajo došu u bu pa u Buhari Međutim, u naše vrijeme se pojavila jedna grupa koji sebe nazivaju racionalistima, modernistima ili kako god hoćete, koji također, veliki broj hadisa Allahovog poslanika, pa, pa makar bili u Buhari, koji su po njihovom mišljenju, ono, da kažemo, smiješni. Oni kažu, sad u ovom da kažem da se pojavit neka osoba s jednim okom odračat ljude, oživljavat mrte, kaže to je smiješno. Znači, nauka je daleko, odnosno to je daleko od nauke. I poriču takve stvari. Međutim, pomišljenju ili sunnata ili džamaata, to je od stvari koji su vezane za akidu. Za vjerovanje. Za osnove vjerovanja. A to je vjerovanje u jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. A to je osoba, pojava osobe koje se zove dađa. I zato, posljednik sallallahu alaihi wa sallam, nas uputio da tražim od Allaha džalašanu zaštitu, da nas zaštiti od takvog iskušenja. Da nas sačuva od takvog iskušenja. Pa imamo na svakom zadnjom tešahudu, kada učimo, kada kažem, Allah, dragi, sačuvaj nas od džahnamske vatre, u amin fitneti mesiha dađal. I, I od iskušenja dađava. Znači, ronka da će, kad se pojavi, to će biti veliko iskušenje. Znači, kada se pojavi ta osoba, predsudnji dan, to će biti iskušenje za, za, za čitav dunjalu. Ljud će vjerojat da je to Bog, ne uzum billahi ta'ala, da je to božanstvo. Počet će da ga slijede u tom vremenu, ko bude pravi musliman, ko bude pravi mu'min, ne bude licemir, Allah će dati da vidi na njemu, u nekim hadismu poslanika, ali i sara, je došlo, da će na čelu pisati nevjerni. Da će mu na čelu pisati nevjerni. Ko bude mu'min iskrenog imara, Allah će mu dati mogućnost da to vidi. Ali u svakom slučaju to je iskušenje, jedno od najvećih iskušenja nad njom. Kao što mi svaki dan Smo u dodiru sa iskušenjima. Saki dan smo u dodiru sa stvarima koje nas odrače od Allahove djelašanuhu vjere. Međutim, ovo iskušenje će biti posebno iskušenje. I zato nas je poslanih s.a.v. putio da molimo Allah djelašanuhu da nas sačuva od tegu iskušenja, a i ovdje nas je uputio u ovom hadisu o kojem sada govorimo, da onaj koji nauči prvi deset ili zadnji deset ajeta sure El-Kahf da će ga to sačuvati od djela. Dok sad postavljamo jedno pitanje. Postavlja se pitanje. Sve što, šte će ga u stvari sačuvati od drđala? Da li će ga sačuvati od drđala samo to što poznaje ti 10 ajeta? I draga brečo ovdje trebam da ukažemo jednu stvari. Normalno, ko čita komentar Kur'ana, nailazili, na nailazili ste na hadise u kojima se govori o odlikama određenih kur'anskih sura prima ko bude učio tu i tu suru, sačuvat će od toga toga. Ko bude učio tu tu suru, sačuvačega će ga od toga, toga Pa ste sigurno čuli za hadijs, ko bude učio suru kef, da će ga to sačuvati. Ko bude učio suru vakija, da će ga to sačuvati od siromašta. Sada se ovdje postavljeno jedno pitanje. Pitanje koji su o kojem su raspravljali islamski učinjaci. Šta je to što će čovjeka sačuvati u stvari? Da li je to njegovo samo opamćenje, ti kuranski ajeta, ili je to nešto drugo? Ili to ono što je došlo u toj Kur'anskoj suri? Pa ono što je došlo u toj Kur'anskoj suri od ajeta i značenja tih ajeta, to je u stvari što ga sačuva. Znači to je u stvari što promijeni njegovo shvatanje pa buda da kako da se postavi u određenoj prilici pa ga Allah Jalašanu sačuva od tog pitna od tog belaja, od tog izkušenja i tako dalje. Pa tako se ovdje misli o tome da onaj koji razumije Ko razumije Kur'anske ajete, te određene sure, da je to ono što će ga sačuvati. I zato ovdje tačni kada govorimo o ovoj Kur'anskoj suri, ovom hadisu, ko nauči 10 ajeta. Imam Nemavi, rahmetullahi, alaihi, kaže, kada govori o tome kako će ga ti deset ajeta sačuvati od adjala, kaže, sebebu dhalike ma fi avvaliha minal ađaidi wal ajat. Kaže, uzrok toga, to jeste uzrok toga da će ga Allah djelšanu sa ti deset ajeta sačuvati od adjala, kaže, uzrok toga jeste što u prvi deset ajeta ove kuranske sure se nalaze dokazi i čuda. Nalaze se al ajatu la ajajbe. Ajeti i čuda. Fa menta da baraha lem jeftetin bit dađal. Pa onaj ko duboko razmisli o tim ajetima. I onaj čije te pouke i poruke uđu u srce, kaže lem jeftetin bit dađal. Njega dađal neće odvesti u iskušenje. Njega dađal šta? Neće odvesti u iskušenju. Zatim također ovdje imamo hadisa Allahovu al-Posanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima se uopšte govori o odlici ove kur'anske sure. Tako izabiljež ima muslim u svojom sahihu adabu sa'ida al al-adallah ta'la al-hu jedan događaj jedan događaj koji se desio sa jednim ashabom Allahovu al-Posanika sallallahu alaihi wa sallam koji se zvao koji se zvao Huseyid ابن Hudayr. A to je, da jedna prilika ovaj ashab izazva Huseyid ibn Hudayr, on je bio ashab ansariya iz plemana Avs. Umro za vrijeme umera radiyallahu ta'ala anhu. Ovaj ashab Allah Khusanika sallallahu alaihi wasallam je bio jednog dana fi mirbedihi. To je znači nešto, ko što imate, ljudi imaju štale, pa imaju nođe suše meso, tako sarapi imali gdje bi čuvali hurme. Gdje bi čuvali I kaže jednog dana i obai ashabu kojizizov u Sayed ibn Khudai bio u tome meseu kojizove Mirbet, gde bi Arabi ostavljali gurnu. I tu je bio također njegov koni. I kaže učio Kur'an, počio da uči Kur'an, u drugim hadismu je došlo da je to surat Gahf. Kaže njegov kon se uznamirio. Kaže fadja'ala farasu tanfir. Kaže njegov se kon uznamirio. Pa kaže stao sam sa učenjem, Pa kaže počeo sam da učim, kaže on se je ponovo uznamirio. Pa sam stao, pa sam ponovo počeo, kaže pa se kaže ponovo uznamirio. On je normalno šta? Znači on je počeo sa učenjem Kurana i vidio kako se je konju uznamirio. I mislio je to da je to radi nečega, slučajno. Pa je stao sa učenjem da o čemu se radi. Međutim, kon je se je onda bio uznamirio. Kad je on ponovo počo da uči kon je se je ponovo bio uzdamirio. I tako tri puta. Kaže sve dok nisam se prepo, kaže da će od toga kretanja uznamiravan Kaže da će nagaziti na mog, odnosno da će preći preko mog sina Jahije, koji je tu bio, brizu. Pa kaže ovaj asha pa sam ustao i pogledao iznad sebe. I kaže vidio sam nešto, kaže poput oblaka. Mislu vule. Kaže vidio sam nešto poput oblaka. I kaže na njemu se, kaže, nalazi toliko, kaže emthalu suruč. Kaže na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. Na njemu se nalazi nešto pa posvetinjke. I kaže kada sam digo glavu, kada sam prestao sa učenjem, kaže otišlo je, kaže arajat hatala la araha. Kaže podiglas se daleko na nebesa, kaže tako da nisam više mogao da vidim. Pa sam kaže od Šuallahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam utšao Allahu poslaniku sallallahu i rekao Allahu poslanicu, učio sam Kur'an, pam mi se desilo tako i tako. Pa sam prestao. Pa sam opet, pa sam فسنوكي. كده الله حسن الله عليه وسلم تو ركو يركو الله حسن الله عليه وسلم وده سمدقوا الله وي وديو سمد نشط مثل ذول وفيه أمثال السروج ويقا جنانمو سنالزي نشط وبوط ستيلك وده سمدقوا فغلية كا سپرستو سأجين عرجت حتى لا أراها كا جدت شلائد كودا غنبدي فقد تو ركو الله حسن الله عليه وسلم الله حسن الله عليه وسلم ويركو <متعو> تلك الملائكة كانت تستمع لك كجي تسو بيلي ملعكي كي سو دوشلي دا سلشوا توايه أجهة القرآن تلك الملعكة كانت تستمع لك تسو بيلي ملعكي كي سو دوشلي دا سلشوا توايه أجهة القرآن فقاige الله بالصنعه صلى الله عليه وسلم ولو قالت كجي دس نستبيو ولو قالت دس نستبيو دا учيش لا أصبحت يا راه الناس لا تستطر منهم كجي دس نستبيو دا учيش كجي أسفانو لي بي كجي يلودي ب kao jonakvi kakvi oni jesu. Ljudi bi ih vidjeli koga meleke onakvi kakvi oni jesu, to jest kako oni jesu u pravom svom obliku. Ova hadis za Bilal jeo imamo svom Sahih. Također imamo se meza je Bilal jeo sličanov hadis al-Barah da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao til kesakina tunzalat ma'a al-Quran, tj. smiraj koji se spustio sa Kur'anom. To je smiraj koji se spustio sa Kur'anom, odnosno radi, radi Kur'ana. Nisam naišao na komentar u kojem se kaže ono što ću vam spomenuti, međutim, Allah najbolje znao da je uzrok toga što je konj bio uznemiran, jeste što je Allah, Darlašan, u životinjama, kao što je došlo nekim drugim hadisima, da omogućnost da vide te neke stvari iz nevidljivog svijeta. Pa kao da je konj posjetio da dolaze i vidio da dolaze meleci i radi toga se, bio uzavirio. Jer kao što je došlo u hadis hadisu Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam u kojem govori o kaburskom iskušenju kaže mogu svi da čuju. Kaže svi mogu da čuju kabursko iskušenje osim čovjeka. Znači i životinje i džini svi mogu da čuju kabursko iskušenje. Kako se ljudi kaželjavaju svojim kaborima kaže osim, osim čovjeka. Allah najbolje zna da to možda upućuje na na tu stvar. Znači draga vreću ovdje vidimo da Kuranske sure, u kojima, e, da kažemo, o određenim kuranskim surama, o kojima se govori o fadilatima i o vrijednostima tih kuranskih sura, da čovjek neće postići, dostići tu vrijednost, osim ukoliko razumije ono čemu se govori u toj kuranskoj suri. I draga braću, to je stvar koju toliko puta naponuje. I kažemo, i zato draga braću, da Allah je učini Na naši životi budu upravedeni što više sa Kur'anom. Jer nema na dunjalu kuljepsije užitka od toga da čovjek osjeti slat prilikom učenja lagoj i, I da zna značenje toga. Kur'an Allahu dželle ti poslao pismo, poslao ti poruku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz milosti. Allahu dželle milost prema tebi. Za nećeš naučiti učiti šta ti Allah dželle poruči, šta su pouke, šta su poruke toga. I zato ashabi Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam su so učili od Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam komentar toga, što je objavljeno Allahovu posanika alaihi wa sallatu wa sallam. Generacije, koje su došle posle tabiini, su so učili od ashaba, su so učili komentar Kur'ana. Značenje kur'anske sura isto onako, kao što su od njih učili sunnat, odnosno praksu Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže šeikhul islam ibn Taymi, rahmetullahi alaihi, وتلقى التابعون التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه اجتازته والسطبين كاجتبيين سو سووتلي اد اصحاب تفسير تاج القران استو ان اكو كوشتو كو كو كو كو اد علموا السنه كوشتو كو علموا كو كو كو بركس الله وكصائكه صلى الله عليه وسلم اي ما اعتبري اسون تفسيره يا زبيليا جيو الله بن عباس الله تعالى عنه وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذا يغوريو پس ذا يغوريو كان الرجل منا چوبيك مجنبا تويست اسحب كان الرجل منا إذا حفظ عشرة ايات كذا binoucho 10 kuranskie آيات napamet kada binoucho 10 kuranskie ayata napamet lam yetajamaz lam yetajamaz hunna hatta ya'rifa ma'anahun nebi prešao 10 kuranskie ayeta sve Sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Isto tako je ovaj imam zabilježio sa vjerodostojenim ljance prenoslovaca od Ibna Bimulejke, jednog od učenjaka, da kaže, vidio sam, da je rekao me sruk, kaže, vidio sam Mujahida. Mujahid je bio ko? Jedan od učenjaka tabina, bio je učenik Ibna Abbas radijallahu ta'ala anhu. Vidio sam kako dolazi Ibna Abbas radijallahu ta'ala anhu i pita ga tafsir značenje kur'anske ajata. A kaže, sa sobom je imao ilwah, sa sobom imao ploči. Na čemu je piso? Pa kaže, kak mušta rekoj bi to zapiso. Pa kaže, kaže Mujahid, kaže svet tako, a kaže Ibn Abbas mu govoril uktu, piši, piš svet okti kaže. Pa kaže, on, onda je Mujahid reko, kaže, hatta sa an tafsiru koli. Kaže, tako je bilo, se doka nisam pito učitavom Kur'an. Učitavom Kur'an doka nisam pito. A u drugoj predaji, Ovaj učenik Ibna Abbasa, Mujahid, znao se Mujahid jednom poznatim u Fessira. Znači zapravite, Mujahid je bio učenik od Ibna Abbasa. A po sanih sallallahu alaihi wa sallam je za Ibna Abbasa reko je da je tarjumanul Kur'an. Da je to komentator Kur'ana. Jer Allah po sallallahu alaihi wa sallam je dovio za Allahumma allimhu ta'wila. I upočivo Allahu djel lašanu dovu za njega govore Allahu, dragi, poduči ga značenju Kur'ana. Je govorio, Mujahide reko, kaže, aradtu l-Qur'ana ala ibn Abbas thalata aradati. Kaže, tri puta sam, predočio, proučio Kur'an pred ibn Abbasom. Tri puta. Kaže, svaki put, poslje svakog ajta bi ga zaustavio i pital bi ga o njegovom znači. Tri puta sam predočio, proučio Kur'an pred ibn Abbasom. Pasle, Kur'an od početka. Kaže, min fatihatihi ila khatimatihi. Od početka do kraja tri puta od početka do kraja, kaže, nakon kraja svakog ajeta bi ga zaustavio i pitao bi ga o značenju tog kuranskog ajeta. I pitao bi ga o značenju tog kuranskog ajeta. Znači, ponovno ponavljamo, tri puta, kaže. Draga, breć, ovo je, je pravil u životu. Ovo nas uči kakav da imamo u životu odnos prema Kur'anu, prema Allahođalešanu u knjizi. Ne samo da učiš. Pogledaj koliko je treba da se žrtvuje. Kaže, tri puta sam predočio kaže od početka do kraja na kraju svakog ajeta bi ga pitao na kraju svakog kuranskog ajeta bi ga o značenju toga na kraju svakog ajeta bi ga pitao o značenju toga Prije nego što pođemo za komentarom o ovih kuranskih sure odnosno što bi se reklo tahlili ili tameliti preciznim znači gdje uzimemo svaki kuranski ajet sa njim se družimo Ja bi ipak danas ostao samo na jednom uvodu, znači da kažemo nekoliko, sura, nekoliko stvari vezano za ovu kuransku suru, kao što smo rekli, i da sada uopšte vraću dotaknijemo se malo toga e, na jedan način da podstaknemo jedne druge, da vidimo o čemu to govori ova kuranska sura. Ovo je kao što smo rekli, prvi put se družimo Tomačić jednu dužu kuransku suru. Ova kuranska sura ima 110 ajeta i možda uzet će nam vremena, možda i godinu dana, da završimo sa komentarom ove kuranske sure. Ali bitno je da završimo. Da uzmijemo pouke poruke i da to sprovedemo u svoj život. Međutim, na samom početku, da kažemo ipak uopšte o čemu to govori, koji se tematika dotiče, koje se tematike spominju u ovoj kuranskoj sure. Kada se kaže sura El Kef, sura pećina, odma sigurno znate da se zove po tome Zato što su u toj kuranskoj suri spomni jedan događaj, jedan kuranski događaj, u kojima se govori o mladićima ispečne. U kojima se govori o mladićima od skupine omladine ispečne. Odnosno, kao što ste slušali, skupine omladine koja je živjela u jednom vremenu. kada ljudi nisu obožavali Allaha, suhanovo tano, i kada su ono rekli hajde bježemo odavde, gdje ćemo. Znači ljudi odračaju, obožavaju Allaha, čina Allah u djavlešanu u širik, Pa da mi činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ana, da, da se zajedno družimo mi koji smo povjerovali u Allah pa su tako otišli u jednu pećinu i Allah je dao da tu zaspu Allah je dao da tu zaspu i da u tom snu ostanu 300 godina i da u tom snu ostanu 300 godina Zato kažemo da ova Kur'anska sura ne Kur'anska sura u kojoj se spominje nekoliko Kur'anskih kazivanja Kur'anska sura u se spominje nekoliko kuranskih kazivanja. Prvo, Prvo, Prvo kazivanje o mladićima iz pečine. Drugo kazivanje o musi. Prvo kazivanje o mladićima iz pečine. Drugo kazivanje o musau i hidru. I treće kazivanje od zelukarnenu. O čovjeku kojem je Allah Đalašanu dao vlas i na istoku i na zapadu. Spomni je što je osjedno kazivanje o dvojici ljudi, jednom bogatom, jednom siromašnom. Draga breću, kuranske kazivanje je nešto na što posebno treba da obratimo pažnju. Al-Ađelešanu na više mjesta, na dosta mjesta u Kuranu spomni je razna kuranske kazivanje. Kazivanje, priče, kazivanje ovom poslaniku, kazivanje o nekom čovjeku kojem se ne spominje ime, međutim to je kazivanje. Priroda čovjeka, Priroda svakog čovjeka jeste da vole i priče, da vole i kazivanje. I zato negdje kada, na primar, ljudi, ono kad ljudi na selima, znači bio je uvijek neko koji je znao fino da priča, koji je znao ljudima da priča. I bilo sada je sto bile baš priče ili da sto bilo ne lovačke, nije bitno. Međutim, priroda ljudi je da voli slušati priče. I zato mi je dan, danas, kada čujemo nekoga, kada nam priča neku priču, bilo iz rata, bilo dade, čovjek voli da to sluša. Međutim, ovdje treba da obratimo pažn jednu stvar. A to je kakva je razlika između ti opšti obični kazivanja i kuranski kazivanja. Jer jedan broj islamskih češnjaka kaže da više od rečine Kur'ana su kuranska kazivanja. Da više od rečine Kur'ana da su to sama kazivanja. Draga braćov, prvo treba da znamo, kad su pitanje što kazivanja, treba da znamo dvije stvari u glavi. Prvo, da su to kazivanja koje su istina koja su istina od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je istina i čovjeku koko posumlja u to kazivanje. I jedan posto, jedan posto, ne do Bog. Čovjek sa tim čini kufru. Čovjek sa tim ide u navjerstvo. Jer to je nešto o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori i na više mjesta kaže inna hada laqasa subhanahu. Ovo su istini kazivanja. Druga stvar, jeste da namjera tih kuranskih kazivanja nije historija. Nije da znamo historijske činjenice. Kada je bilo, ko je bio glavni ili, ko je bio sporedni lik, ne. Nego da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. Da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. I zato, kod neki komentatora Kur'ana, kada se vratite, na primjer, ših Sadi, rahmatullahi, alihi suvom tefsiru, nakon sure Jusuf, na kraju sure Jusuf, spomenuo 50 pouka i poruka i sure Jusuf. 50 pouka i poruka. A jedan broj islamski učenja atka su Isure i Yusuf sure uzeli hiljadu pouka i poruka. Su i sure i Usuf izvukli hiljade, hiljadu pouka i poruka. Znači to je namjera Kur'anskih kazivanja. Namjera Kur'anskih kazivanja jeste da vidiš koja je pouka i poruka. Zbog čega Allah Đelšanu spominje ove momke iz većine. Evo spomenuli smo sada ova tri Kur'anska kazivanja. Zbog čega Allah Jalešanu spomnio ove monke spećne? Da bi svakom mladiću sve do sudnijeg dana dao jedan slikovit primer kako svoja vjera treba da se čuva. Kako bi nam Allah Jalešanu, znači mimo toga što imamo naredbe, što imamo zabrane, Allah Jalešanu nam navodi jedan slikoviti primer. Navodi nam jednu scenu da vidimo kako, slikovito da vidimo kako jedna skupina, jedna grupa omladine treba da izdrži na pravom putu. I da čovjek, ono što smo prije govorili, nikada ne smije da kaže Teško je Ne može se. Pogledajte ovog primjera. To bila nekoliko mladih ljudi koji su živjeli u vremenu ljudi i vladara koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. Mađutim, oni su čistotom svoje prirode, svog razuma, i onoga što su čuli od istine, oni su povjerovali u ono što su došli, sa čim su došli poslanici. I zato su okupili i rekli kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala? I su otišli da se sklone od toh fitnalu kao otišli u jednu pećinu i Allah je učinio čudo. Allah je u njihovom primjeru dao jedno čudo. Znači dao nešto neprirodno. Znači neprirodno je. I nije malo obično da čovjek provede usnu 300. godina. Međutim Allah je ovdje dao jedan dokaz, jedno čudo. Da oni provede 300. godina usno. Znači da vidi omladina. Sve dosuni ejdare, sve i koji budući u Kur'anu, kako vjera treba da se čuva. Zbog čega Allah dželle šano naspomnje primjera Musa i Hidra. Musa onda kada je ereku da je najučeni na zemlji. Da najučeni što mane na sebi Allah dželle šano ureku idi jedno, me ima nešto da ne da ton I zato kom koji ljudi da Allah dželle šano se čuva, kome Allah dželle šano podario znanje, međutim zavede ga njegovo znanje. Njegovo znanje ga zavede. I umjesto da se posveti tom znanju i radu po tom znanju, on se onda dunjački stvarno. Yalla džalalšanu. Vau, kur'a's kom kazivanu. Govori o edabu onoga koji traži islan. O edabu onoga koji traži. Zbog čega revallah džalalšanu govori o Zulkarnejn? Ko je bio Zulkarnejn? Bio je vladar kome Allah džalalšanu dao masharik al-ardi wa magaribaha. Ma dao da zavlada i istokom i zapadom. Dakle Allah džalalšanu mu dao toliku likov vlast. Da ima moć i na istoku i na zapadu. Čitam dijalog bio njega. Čitam dijalog bio njega. Među tim bio pokoran Allah subhanahu wa ta'ala, nije bio ohol. I Allah Jalašanu dao ovo okazivanje Simonima kojim Allah Jalašanu dao imalo, imalo vlasti. Kojim dao imalo, imalo da budu odgovorni za nešto, da ne smiju da, ne smiju da budu oholi. I dao nam primjer nekoga kojim je Allah Jalašanu dao dunjalog, a taj dunjalog ga nije odveo sa pravog puta. Sve svi draga vraću u surer Kehf. Imamo jedan lijep primjer, jedan lijep primjer ispravljanja Pogrešnih svatanja. Jedan li je primak ispravljanja pogrešnih svatanja. Mi prije svega trebamo da se poznamo dobro sa jednom činjenicom. Da se dobro poznamo sa jednom činjenicom. I da se zatim pomirimo. I da to postane sastavni dio našeg života. A to je da je Kur'an taj koji ispravlja naša svatanja. Da je Kur'an taj koji ispravlja naša svatanja i mi treba da se tome pokorimo. Znači nekada kada nešto prima razmišljamo, pa o tome pričamo. Pa želimo to da uradimo. I, na primjer, vidimo, dođe dođu kuranski ajet i to korikuju. Mi treba tome da se pokorimo. I da ne budemo ustrajni na tome, da kažemo ne, ono što sam ja, do čega sam ja došao i što sam ja s skonito to ispravilo. Ne, to je oholost. Kada ti dođe kuranski ajet i vidiš da se u tome koriguje tvoje mišljenje, da se ispravlja tvoje pogrešno svatanje, ti treba tome da se pokoriš. A prije svega treba da se u svom životu pomiriš taj jednim pravilom, a to je da samo je Kur'an taj koji ispravlja i koriguje naša svatanja. Pa tako bilo za njih poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Za vrijeme objavi, za vrijeme dolazka objavi, ljudi poslanik sallallahu aleyhi wa sallam jashadi, oni koji su predati bili objavi i živili su potpuno sa objavom. Bili su u susretu sa ljudima u susretu s raznim ljudima, s vjernicima s nevjernicima, nailazili su na razna potraživanja od tih nevjernika Pa su nekada bili skoro da se odezovu u tom pozivu. Međutim, onda je gdje je bilo neispravno, dolazi Kur'an da to koriguje. Ili, na nekada kada dolaze mušlici i traže nešto od muslimana, traže nešto od postanika s.a.v. dolazi objava koja daje do znanja kako treba da se postopi. Pa tako, imamo jedan primjer, ćemo spomenuti samo iz ove Kur'anske sure A to je kao što se prenosi da su došli, normalno, za vrijeme Jedna od prvi koji su povjerovali u Allahog Kozanika sallallahu aleyhi wa sallam, bio je Bilal radijallahu ta'la, bio je Suhajib, bio je Habbab. Znači, ti moni su bili ljudi koji su bili sromašni. Znači, za to vrijeme i za te uslove u Mekke, oni nisu bili neki uglednici. Bilal je bio ko? Bio crni rob. Međutim, prihvatio Islam. I zato, sjećajce onog događaja, spomnjali smo o svejenja Mekke, kada je Bilal popeo da uči jezani, kada je ovaj rekao, Allah se smilovo. Moj mocu pa je umrije prije nego što je ovo. Prije nego što je ovo vidio. Pa su tako došli mušici, Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, u lavešine. Oni koji nikada nisu prijemili Islam. koji nikada nisu imali namiju, niti su prijemili, niti su povjerao u Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i došli su neka Allahov poslanicu, Muhammed, nek smo Muhammede, kaže, mi bi se s tobom družili, mi bi s tobom se družili, mi bi s tobom sjedli. Možete vidim kada vidim ove, ovu fukaru, ove miskine, kad vidimo Bilala, kad vidimo Hababa, kad vidimo Suheba, ne možemo s tobom da seđem. I zato kako gneš nije malo dalje, a da mi dođem do tu osoba, da mi i ono, znaš, s tobom pričam. Jer ko su oni? Oni su znači Romašti. Oni su ono što bi se reklo Fukari, oni su znači očima ljudi bili nekoliko su. Međutim bili su Wa تعد ta'adu aina تريد anhum toli الدنيا lhaya ti doliya. Buklidai tobračani Allahuma po saniku sallalahu alaihi wasallam. Kaj je ti se čvrsto drži. Ti se čvrsto drži oni koji se moleje suom gospodaru yutrom i vachari. Jale da steknuo nego za A ne moj sokrata ti odni. Jale je či dunialu. Wa la tuti' a men aghfalla kalbahu a dhikrina wa tabaha waahu. A Kaže, ne biti sa onim, kaže, će srce daleko od istine, koji slijedi svoje strasti i tako dalje. Znači, pogledajte kako dolazi ovdje kuranski ajn da ispravi to mišljenje, to shvatanje. Znači, taj fenomen koji dan danas prisuta, draga braću, i dan danas je prisutno među ljudima, i dan danas je prisutno među muslimanima, među muslimanima i koji klanjaju. Znači, da on kada vira sebi društvo, da on vira sebi, znaš ono, da društvo treba da bude šminka nekao što bi se reklo. A oni muslimani jedni što dolaze i tako dalje. Znači, nisu oni da se sa njima sjedne, da se sa njima popriča i tako dalje. Međutim, neko tamo koji je pod navodnicima ugledan, pa makar bio, da, bio najveći, najnemoralniji čovjek sa njim, znači sa njim se trva društvi zato što on ima ugled o nekom društvu. Dolazi Kur'an i ukaziva nam na neispravnost, da kaže na bolest takvog svatanja. Jer Allah znašanuhu nas da su braća oni Krivero Allah subhanahu wa ta'ala, ko isupoko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ane oni ko na Allah džalal šanu dao. Na Allah džalal šanu dao neki ugled, tako da kađemo neka poziciju. Ja pogledajte danas kakve se budala ima na pozicijama. Kakve se budala i glupana ima na pozicijama. I kada bi čovjek mislio da je to neka vrijednost, kada Allah subhanahu wa ta'ala, auzu billahi ta'ala, bi, ako čujete misli da je to vrijednost, može da kufar počini, والله سبحانه وتعالى. Da vjeruješ da han džalšanu odliko tog nekog budalu koji je tako nemoralan koji grije Allaha džalšanu granci da vjeruješ da je njega džalšanu odliko rad njegovog bog radi njegove bogobojaznosti da je došo na to mjesto nije to odlika kako da Allah subhanahu wa taala odlika je bogobojaznost i zato draga braćo Kur'an dolazi taj koji ispravlja ovakva koji ispravlja ovakva satan Nekidaj čitam i nalazim na jedan hadis Znači, hadis baš ovo o govorim. Subhanallah, hadis je za razmišljanje. Znači, u korist ovoga o čemu sada govorim, hadis za biložima Bukhari u svom od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Pogled koji je bio Ebu Hureyre. Skoro nema dersa nema predavanje, da ne kažemo možda najmanje nekolika puta. Tri, 4 puta za biložima Bukhari ili Muslimu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Znači, ashab Allahovog posanika sallallahu anehi wasallam koji je najviše prenio Kod Allahu od Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. I zavisna te odlike koje Allah je dao tome ashabu, Ebu Hureyre, bilo je, znamo ashaba, bađutim nije bilo toliko koji su prenijeli, koji su bili sebeb, uzrok, da i drugi ljudi čuju od Pasanika sallallahu alaihi wa sallam, je bio sebeb Ebu Hureyre radi ta'ala andu. Znači odliku kojme Allah je dao na dunjaluku, pa toliko hadisa je preneseno od Ebu Hureyre radi ta'ala U hadisu imam Bukhari Bili, je zabilježio od Abu Huriri. U hadisu je govorio Abu Huriri. Kaže Abu Huriri, govori o sebi. Kaže, jednog dana me kaže zadesila tolika glad. Džuhdu al džuhu. Tolika teškoća, tolika tegoba. I tolika glad, kaže da sam izašao na ulicu. Da sam izašao na ulicu. I kaže, sreo sam Omar ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu. سرا وسمر ابن مفتاح رضي الله تعالى كارجا واستقراه اياه من كتاب الله يلكو اسم ككونو بيو ناي ايهت بالقران كارجا فاست كارجي لما قضيتي نايت هو كنعا اي 1 بيو مجوتي كو други كاكونو ايدي نمراكو نزنامني زاباريس نغونو اسميس كاكونو ايدي ادالي بما رضي الله تعالى عنه takoje nie znao u kchu vidio kako je I vratio se i rekao. Ebu Huneyn e, e e e, e rekao, dobro. I kaže, nastavio sam dalje da idem. Kaže, pa sam pao na svoje lice od gladi. Znači, toliko sam bio gladan. Došla mi je muka. Kaže, pa sam pao ala včhi. Min al džuhdi wal džuh. Kaže, pao sam na svoje lice od gladi i te gobe. Pa sam kaže, došao sebi. A iznad mene staju Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam. Kad je došao samo iznad mene Allahu pasalik, sallallahu anehi wa sram. Pa me uveo u svoju kuću. Pa rekao da mi se donese posuda sa mnijekom. Pa sam kaže popio. Pa me je rekao pio opet. Pa kaže sam popio. Pa me je rekao pio opet. Pa kaže pa sam popio. Kaže sve nisam došao srebi. Kaže sve nisam ispravio svoj žaludac. Pa sam kaže izašao od atli, i kaže ponovo sam sreo omera radijallahu ta'ala. Ponovo sam sreo Umara, Umara idun Khattava. Kaže Omer, kaže, pituo sam te onaj ajt, pituo sam te onaj ajt, wa la ane akra'u laha minkan. A kaže, Allah, mi znao sam ga bolje nego ti. Pituo sam te za onaj ait, kako ide ono dalje. Pituo ga, kako ide ono dalje, da bi govaj, nebil govaj us, uveo u svoju kuću. Da mu kaže, hajde, budu mu uđi, pa nebilu mu rekao, uzmi malo nešto da jedeš. Međutim, Omeru radi Allaho teala, nije palo to na pamet, nego je samo izašao, you know, povančetini, doko kako ide aaj kaže pitao sam te val ana akra u leha منك ajasan kaže allah mi bolje znao bolje znao nekak pa kaže onaj al kaže neko drugi bio preči od tebe allah dželal šanu ne kome dao znači počastio nekoga da na hanani siromaah znači i to draga braćo ako te počasti nekada da nekom siromaahu da đneš allah dželal je tebe počastio znači ne moe da sebe da osam nego ti si tu, počeš će da uradiš neko dobrodjelo. A onaj ko me daješ, njega treba da gledaš na posebnoj diređi. Jer Allah je preko njega tebe počestio. Allah Đalešanu je preko njega siromaha tebe počestio da uradiš neko dobrodjelo. Jer da nije tog siromaha, ti ne bi mogo da uradiš neko dobrodjelo. I zato sa posebnim ihtiravam i posebnim poštivaj treba da da gledaš onoga siromaha, onoga fukaru ko je daješ. Jer te Allah je počestio preko njega. Jer da kaže ome radil ta lao ta'ra anhu, kaže, Tako mi je Allaha. Tako mi je Allaha, kaže Omer. Kaže, da sam te uveo u kuću. Kaže, da sam to učinio, draže mi je nego da sada, kaže, imam stado crvenih deva. Nego da sada imam stado crvenih deva. A znamo, govorili smo da crvene deve znači da je to bila vrsta deva i to je nešto najvrijednije kod Arapa. Arapi, kada bi nešto ono, naj, naj, rekli bi stado crvenih deva. Kaže, draže mi je nego da imam stado crvenih deva. To jest da sam imao priliku da uradim to dobro, bol Zatim, draga, braćo, ova kuranska sura govori također, također, nećemo da broje sad, sve čemu govori, nego uopšte dajemo jednu sliku. Ova kuranska sura govori o prizorima sudnje Ova kuranska sura govori o prizorima sudnje i dana. I mi smo tomačili, tri predavanja, tomačili smo sura Al suru Al-Qiyam, suru sudnje i dana. međutim, međutim Koliko je, samo potreb, koliko je samo čovjeku potrebno, koliko mu je samo potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnje i dan. Koliko je samo, draga braću, čovjeku potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnje i dan. Jer Allah mi, ovo svi znam, ali ovaj dunjaluk je čudom. Ovaj dunjaluk je čudo. I pogledajte kako ljudi se odazivaju o ovom dunjaluku koji je prokret kod Allah subhanahu wa ta'ala. Kako se odazivaju o ovom dunjaluku i ostavljaju Allaho iđer lašanuhu granicima. I zato Allahem razmišljajte o dobi. Allahem ja, ja o toj dobi razmišljam razmišljam nešto u vrijeme pa razmišljajte mi o dobi poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. A to je divna doba koja je poslanika aleyhi salatu wa sallam najviše dobi. Ja muqallib al kulubi fa bid kulubena ana ono O, ti koji upravljaš, koji okrećeš srca, okreni naše srca prema imanu. O, ti koji upravljaš srcima, okreni i čvrsti naša srca na imanu. Ovo je bila doba koja je postanijih, sallallahu alaihi wa sallam, koja je postanijih, sallallahu alaihi wa sallam, među doba je najviše dobija. Postanijih, sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte, zato sam rekao kako je ovaj dunjaluk čudo. Pogledajte ljude, Allahami, iz dana u dan gledamo, Sjedoci smo ljudima koji su bili ono što se kaže tu, govorili su jednu priču. Govorili su. Govorili su o islamu. Govorili su o imanu. Govorili su o dobrim dijelima. Govorili su kako nikada ne bi to uradili. Govorili su kako nikada ne bi se to uradili. Međutim, nekoliko dana prođe ljud se promijenu. I zato pogledajte, po. hadispa sanika, ali sara to je samo muslimu kaže, bojite se iskušenja koji će biti poput mrkle noći, kada čovjek će osvanuti kao musliman a omrknut će kao nevjernik. Osvanut će kao mumin. U im si kaferan. U mumin si kaferan. Osvanut će kao musliman, kao mumin, omrknut će kao nevjernik. I zato pogledajte danas ljudi, govori o svojim principima, međutim ostavi taj svoj princip za mjese, za dva, za tri, za četiri, za pjeh. Za godinu dana, nije bitno. Ostavi svoj princip radi čega, radi tog dun Radi čega? Radi tog dunjaluka. I za to, znači Allah jalašanuhu je ta dunjaluka učinio da iskušenje ludima. Ta imeta ki učinio iskušenje ljudima I ljudi radi tog imeta ostavljaju soju veru. Da Allah jalašanuhu sačuba. Baško što je posani sallalahu alaih sallalakum hadisu, je bi uudinahu bi aled minat al dunja. Pradat će soju veru za nešto malo dunjaluka. Pradat će soju veru. Pradat će soju veru, svoju, svoje principe. Radi jedne žene. Prad jedne žene hatinjalu koji ima hiljad. Međutim, vidi jednu, ta, nema drugi. Sve će prada što ima od svoje vjere za to. On misli da neće, ali hoće. I zato kažemo, iz dana u dan vidimo ljude koji kažu, ja to da uradim, da li lađe lešano To da uradim, a ozobila. To da ostalim, a ozobila je vidiš ga za dva, tri mjeseca, četiri. Nema mišljenja. Pregazi joj sve te svoje principe. Pregazi joj sve, sve ta svoje problema. Draga bra I to su i brati, da čovjek uzima isto ga povuku i poruku. I zato pogledajte ove dobe Allahu vok posanika sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte ove dobe, o koji okreće srca, učvrsti naša srca na islamu, na imanu. Draga braćo, každa vam po stoti put, dunjaluk nije odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi mislimo da je odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato da noz trčimo za tim dunjalukom. Ne kažemo ovdje na uzubi ta'ala nemoj raditi. Ostavi posao. Ne. Treba čovjek da radi. Ali čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što mu Allah djel lašanuhu dao. Radi, umori se. Međutim, budi zadovoljan sa onim što ti Allah djel lašanuhu dao. Jer onaj, draga braću, i metak je veliko iskušenje. I metak je veliko iskušenje. I zato nemoj nikada dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu povećaj mi i metak. Povećaj mi i metak ako tome, za mene. Povećani metak, ako je u tome, hajde za mene. Pogledaj tebi u Horeira, radijallahu ta'la, posanih sallallahu alaihi wa sallam, po tri dana nemaš I zato, subhano, neki dan, ovoj stvari razmišlja. Uzmejem tefsir, uzmejem tefsiru šeha Sa'adi. Otvorim, kad tamo ne idem na jednu stvar, nekad sam je bio podvuku tom tefsiru, međutim, kodaj nisam vidio svojim očima. Kaže šeha Sa'adi, Komentar je jedan kuranski ajed. I kaže u ovom, iz ovog ajeta se izlači pouka da je dozvoljeno, pastavo, da je dozvoljeno da uputiš dovu, Allahu djelašanu, da tom i tom, nekom, znači nekom tvojom bratu, nekom tvojom bližnjem, da uputiš Allahu djelašanu u dovu, da mu Allah oduzme ime je tak. Ako ga to odvraća od istine, ako ga to odvraća od pravog kuta. Dova, da je dozvoljeno da uputiš Allahu djelašanu i da kaže Allahu dragi, Znači, da bude neko, ono, dobar bi, međutim, sve što više ima imetka, sve što više ima imetka, sve više ohol, sve više to ode neđe tamo, ode lijevo, desno, gubi se na dunjaluku. Zato ga, kaže i sad, iz jednog koranskog ajta povuka da možeš Allahu, oduzmi mu imetak, a će ga odvratiti od pravog puta. Međutim, patite, za koga koga to odvrati od pravog puta. Ne možete sada, kod ima para, razmišljati ga nekada. Ne. Boli ne. Allah, Đalašanu, da mu podari hiday. Međutim, ako vidiš čovjeka, kojeg savjetuješ, koje mu kazivaš, međutim vidiš da mu je taj dunjalk zavrtio pamet, savjetuješ ga, govoriš mu, ajete, hadise, nička, uputi Allah, Đalašanu, da Allah, dragi, osranje njega i mijetak. Jer Allah mi da reko bude fukara, da neko bude fukara na dunjalku, je bolje nego da završi u djehanom skor vatre. Da vidiš svog brata. Da vidiš svoju sestru. Da vidiš svog nekoga da završi u Jahannamu s koj batri. Da Allah je našanu sad čuha. Pa makar koliko je najmanji, koliko čovjek može boraviti u Jahannamu s koj batri. Jer kaže po sanji sallallahu alaihi wasallam. Kaže po sanji sallallahu alaihi wasallam da će čovjek da najblaža kazna na ahiratu će biti da čovjek bude u Jahannamu, da mu vatra bude do članaka. A da će od toga vrijeti njegov mozak da će od toga vrijeti njegov mozak. I zato, draga vraću, ponavljam. Ovo koliko milijon puta kada ponovili nije dovoljno. Nego o treba trebamo I zato pogledajte, samo u suri Kef, Allah Jelal Shammu o tom dunjalku govori na više mjesta. Na nekoliko mjesta. Ja prvo, kaže, ne treba, kaže u smislu, namojte, na povodite se zatim dunjalkom. Pa onda kaže i metak i djeca sve to iskušenje. Pa onda kaže primar Dunjalu Kajvaki. Pa na Mala Đelšanu navodi primar dvojice. Jednoga koji je bio bogat, koji je bio ohol. Koji Mala Đelšanu dao velku bašću, veliki vrt međutim drugi koji imao malo, međutim šučurao Allah subhanahu wa ta. Kako je ovo me ostavio, a kako je ovo me uništio. I zato draga brać, ova Kur'anska sura nam ponavlja na više mjesta od se govori o prizorima sudnje i dana. A prvo kažemo i vraćamo se na to, koliko smo Koliko smo potrebi da se sjećamo sudnjeg dana, izdana u dan. I zato vidite svako malo, kuranske ajete. To je smuhala mudros, Allah suhanahu wa ta'ala. Kuranske ajete, koliko god da se govorilo o temi, o propisima, o ome, ome, eto ajto sudnjeg dan. I da ide ovo, eto ajto sudnjeg dan. I da ide ovo, eto ajto sudnjeg dan. Da te podsjeti na taj sudnji dan na koji ćemo se svi vratiti. I zato, draga braću, ta iskušenja Dunjalučka o kojima smo govorili, Za kraj da kažemo, i ovo je samo ako zapamtimo, bit će dobro. Šta je najbolja zaštita od dunjalučkih iskušenja? Koje je najbolji zaštita od dunjalučkih iskušenja? Na koje ćemo najilaći na svaki dan najbolja zaštita od toga je u Kur'anskom ajetu gdje Allah djelala šhanu kaže, a fela jetadabbarunan Kur'an. Zašto oni ne razmisle u Kur'anu? A fela jetadabbarunan Kur'an, zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Razmišljaj u Kur'anu. Razmišljaj u Kur'anu, je najbliži lijek za svaku bolest. Traži sebe, traži sebe u Kur'anu. Uzmi Kur'an, čitaj prejevod značenja. Traži sebe, jel' te Allah džellešani negdje spomenuo? Allah džellešani svaku godnu spomenuo u Kur'anu. Spomenuo njegov hal, spomenuo njegovo stanje. Traži sebe i nađi sebe po ukuvom kazivanju. Nađi sebe po ukuvom ukazivanju. Nađi sebi odgovor u ovom kuranskom ayetu. Danas dođe čovjek i kaže: "Imam problem." Danas dođe čovjek i kaže imam problem. Imali danas neko da nema problema? Da dođe neko i kaže imam problem. Ne kaže imam problem sa ženom. Zove, kaže sestra imam problema s mužem. E, ovaj kaže imam problema sa ovim. E, kaže imam problema sa džinom. Ili džin ima problema s tobom možda. Ovaj kaže imam problema sa ovim. Nema toga na dunjalku i nema problema. Međutim, gdje tražiš za svoje probleme? Hoćeš lijek za svoje probleme? Ja ti kažem traži se u radu. Yata zašto ne razmisle o Kur'anu. I zato je ših Nasir Al-Umer, nam se Allah smilu podari mu za radu. Jedan najveći ših ova, najveći čunjaka da lištice. U jednom svom predavanju spomnije, kaže, došlo mi je čovjek i rekao mi, ših imam problem, daj mi rješenje. Pa mu kaže, ših, ših mu je odgovorio, razmisle o Kur'anu. Spomenuo mu Kur'anski ajot, Kur zašto ne razmisle o Kur'anu. Pa kaže, ših, ja da razmišljam, kaže, ja o tebe ne bi tražio odgovora. Kaže ja da razmišljam, da hoću da razmišljam, ne bi o tebe tražio, ne bi da neš odgovor. Međutim, odgovor je, efela je tedbarun al-Kur'an. Treba da znate da svaki čovjek danas ima neki problem. Međutim, traži sebe. Imaš problem. Imaš problem sa ženom. Imaš problem s mužom. Imaš problem, sestrima problem s mužem. Imaš problema s svekim svojim bretom. Imaš problema na poslu. Imaš problema, traži. Hrlac Zalršhanuh je objavio Kur'an kao lijek ljudima za svaku bolest. Kao za problem. I zato Allah dželašanu traži od tebe da samo uložiš vremena da uložiš vremena da potražiš taj odgovor. Jer koliko puta čovjek traži traži i dođe vidi jedan kuranski ajed, kaže Allah. Ljudi primili stan zato što su vidjeli samo jedan kuranski ajed. Pročitali samo jedan kuranski ajed. Čovjek nije mogao da nađe odgovor za svoje probleme u svom životu. I uzo sve knjige čita, uzo da čita kurani vidio tamo naišu ajed, kaže ovo sam ovaj kaže, rješenje za moje probleme, čovjek prihvat islam. Draga braćo, to je zadaća svih nas muslimana. I zato oživljavanje, oživljavanje tefsira, oživljavanje praktičnog tefsira je obave za svih u nas. I zato ponovno vam kažem, namjerno smo odabrali ovdje da se ova naša predavanja budu iz tefsira. Samo zato kako mi se naučili da živimo sa Kur'anom i da to što naučimo, da naučimo kako bi to spravili praksu. A molim Allah subhanahu wa ta'ala da naš život učini u okrinju Kur'ana. Da učini u okrinju Allahu djelašanu u liječi. Tako, za lahu djelašanu u pomoć sljedeće subote nastavljamo odnosu ili da kažem počinjemo sa onim komentarom u smislu aje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini, da nam podari izdržljivosti, da nam podari ustrajnosti i da završimo sa komentarom ove kuranske sure, naravno uzimajući što više povuka i poruka. فصلى الله سبحانه وتعالى نقرد يقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا